يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ بِالنَّارِ سَدَرْنَا نَظِرُ الْمُصْلَحَ الْهَدِيثَ شَهْرَيْنِ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ سُبْحَانَ Masyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keizinan-Nya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir kita di Aikim ini. Dan kita masih lagi mengupas ayat-ayat yang awal di Surah Al-Fatihah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala musya yang pertama dari surah yang mulia ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Rahman yang bersifat dengan sifat murah bersifat dengan sifat pengasih pengasihan Rahman Rahim telah kita ulas sebenarnya tuan-tuan, perempuan, seseorang yang berdengar ni mula Allah sekalian, nama Allah SWT Allah merupakan nama Allah yang paling popular nama yang paling masyhur. bila seseorang dengan kita mengatakan Allah maka apa yang kita ucapkan itu telah mencakup semua nama-namanya yang lain yang termasuk dalam aswab husna. bila kita mengucapkan nama Allah ini sebagai misalnya maka sebenarnya nama-nama Allah itu ada Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, Ar-Razzaq, Al-Matin dan sebagainya. Jadi di sini tiada satu pun nama-nama kanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik secara hakikat ataupun majaz. Ketika itu kalau kita melihat Allah menegaskan dalam surah Al-Quranul Al Karim surah Ghafir ayat contohnya Allah berfirman, "Ayat 65, hal ja'lam lahu Apakah kamu ada selain daripada nama itu? Nama ismu ni telah kita pelajari sama-sama Ketaklima al-Khazin dan tafsirnya Asal dari perkataan Simatun Atau Masyumurun Simatun atau Masyumurun Simatun ni pandangan Kufi'in Dan kemudian Sumurun dari perkataan Masyirin Asal yang dianggap oleh Basri'in mazhab Basrah Dalam pengistilahan Ilmu nahw, Ilmu Saraf yang pernah kita bincangkan sebelum ini Selama pendengar ini mulai ke Allah sekian Kemudian kita telah bincangkan juga Allah ini asalnya perkataan ilah mengikut sengah pandangan, kemudian ditambahkan alif lam di awal, sebagai satu makna spesifik, yang membuat warna de dalam bahasa inggris, jadi kedua huruf itu ditambah, menjadikan kata yang dibubur ditanda, menjadi makrifah ataupun definite jadi pengguna bahasa aku bahawa Tuhan yang Allah ini kenal oleh benak fikiran mereka yang Tuhan mencipta berbeza dari Tuhan-Tuhan ini -Tuhan dipanggil sebagai alihah, yang jama' kepada ilah itu sendiri, selanjutnya dalam perkembangan lebih jauh kalau kita perhatikan dengan alasan yang mempermudah hamzah yang ada di antara dua lam itu akhirnya yang dibaca alilah alilah alilah dibuang dan jadilah Allah seakan-akan yang merupakan satu kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus sejak itu Allah Subhanahu wa menjadi satu nama khusus bagi Yang Maha Pencipta pengatur kepada alam yang wajib kita meyakini kewujudannya Sementara sesengah ulama yang lain pula Saudara-saudari pendengar ini Mulia ke Allah sekalian, Berpendapat bahawa ilah ini berasal dari berkataan Kata al-ilaha Ataupun al-uluha Ataupun al-uluhiya Yang semuanya kalau kita lihat Mujuk kepada makna ibadah Atau makna penyembahan Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu Kalau kita lihat dari sudut harfiahnya Bermakna yang disembah Dan ada pula yang berpendapat bahawa kata itu berakar dari kataan Alaha yang membawa makna menghairankan mengkagumkan, menakjubkan sepertinya Allah SWT ini sifatnya, kejadiannya mengkagumkan, menakjubkan atau kerana bila dibahas, hakikatnya akan menghairankan sebab apa yang dapat kita fikirkan hanyalah sedikit daripada zat yang sebenarnya jadi sedang menengah ni ni pembincangan ni suruh bahasa dan ada juga pandangan ketiga kata Inul Jauzi, kataan ilah ini diambil perkataan hmm. alihah ya'lahu, yang membawa makna tenang kerana menyati Allah subhanahu wa ta'ala ni Seperti yang dijanjikan Nusi surat Ra'at Al-Abi zikrilahi tajma'innun qulub Betahuilah Hanya sedang menyati Allah subhanahu wa ta'ala itu Hati akan menjadi tenang Sebenarnya ini mulia dengan Allah sekalian Kemali kita bincangkan ilah ini Sebenarnya Dengan Kalau kita lihat Dapat Kita bertanyakan apakah bahasa dalam Al-Quran Merujuk kepada satu Yang disembah Jadi para ulamak mengertikan ilah ini Kalau kita perhatikan Merujuk kepada yang disembah Menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Segala satu yang disembah baik penyembahan itu Tidak dibenarkan Pun digunakan ilah juga sebenarnya Dalam Al-Quran Al-Karim Penggunaan ilah dalam Al-Quran ini bukan saja merujuk kepada Al-Ma'bud bi Tetapi juga merujuk kepada Al-Ma'bud bi -batil. Ilah kalau digunakan ilah ataupun alihah Kalau kita perhatikan penggunaan ilah dalam Al-Quran Jadi kita akan menemui Terjaga dekat untuk memahami Bahawa sebenarnya Yang dimaksudkan di situ Merujuk kepada umum Sedangkan Allah Subhanahu SWT Yang digunakan Al-Quran itu Merujuk kepada penguasa yang sebenarnya Yang khusus Siapa yang ini boleh dekat bahasa kalian Sesengah ulah bahasa membincangkan kalau kita perhatikan kehebatan, keisimewaan yang daripada pada kalimah Allah itu Cuba kita hapuskan huruf alif pada awal Allah Dia akan jadi lillah Lillah ini ma membawa makna milik Allah SWT Kalau kita hapus, hapuskan Lam di hadapan akan tinggal lahu Lahu maknanya bagi Allah SWT baginya Jadi pendeknya kalau Allah ini perkataan Allah Lafzul jalalah nama yang penuh dengan keagungan ini dibuang pada alifnya dibuang pada lamnya tetap ia mengekalkan makna yang wujud kepada Kuasaan Allah subhanahu wa taala dan inilah yang dinamakan sebagai fitrah fitrah manusia perkataan alif dan juga ha biasanya merujuk kepada satu fitrah yang yang manusia rasakan perasaan rasa bertuhan itu sebab kalau kita perhatikan surah az sebagai contohnya 38 allah subhanahu wa menjelaskan Wala'in insa'al tahu man khalaqas samaawati diaqul annallahu kalau ditanya kepada mereka dalam keadaan umum siapa yang mencipta langit dan bumi maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah benar ini mengenai Allah kita perhatikan Imam Ghazali menulis dalam al-din manusia hamba Allah harus sudah dapat mengambil dan lafaz ini tentang kesedaran ta'alluhullah ta'alluhullah ni makna kekuasaan dia mutlak pemilikan pengaturan Sistem dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seluruh jiwa dan himmahnya Haruslah dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya bila kita sebut Bismillah ini Kita nak memasukkan dalam diri kita Satu suntikan semangat Bahawa segala-galanya adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Kekuatan yang ada, kemampuan yang ada Ilmu yang ada Semangat yang ada Segala-galanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak memandang kecuali kepada Allah Tidak menolih melainkan kepada ini tidak mengharap dan tidak takut kecuali padanya. Bagaimana tidak demikian? Sedangkan ia seharusnya telah faham dari nama ini bahawa semuanya Allah Subhanahu SWT merupakan wujud yang hakiki dan hak sedang selain dia akan lenyap binasa. Jadi dengan demikian, Nabi Mesti akan memandang bahawa dirinya Allah yang pertama akan binasa. Dan dialah satu yang batil. Seperti yang Rasulullah SAW pernah bersabda. Kalimah yang paling benar diucapkan oleh seorang penyair zaman jahiyah itu labid. Rabini seorang penyair zaman Jahiliyah, sekian pengesian. Kalau kita belajar adab Jahili, syair Jahili, salah Labid ini seorang, seorang daripada yang memiliki Muallakat Al-Asyar. Muallakat ini maknanya orang-orang Arab terdahulu mereka merupakan penyair-penyair hebat yang pernah dikisahkan betapa pentingnya raja-raja, penguasa pada waktu itu mendampingi para penyair kerana merekalah media pada waktu itu. Labid ini seorang yang bukan Islam, Jahili. Sebelum Islam kehidupannya tapi beliau pernah berkata kullu ma khalla Allahu batil. Maksudnya seseraya sesuatu selain Allah pasti dia akan hancur. Alahu kullu ma khalla Semua benda selain daripada Allah Subhanahuwataala dibatil Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Bahawa Nabi telah berkata. Nabi telah bersabda, kata-kata penyair itu banyak yang batil. Tapi aku suka kepada kata-kata yang diungkapkan oleh Habib. Habib mengatakan semua selain Allah subhanahuwataala Semuanya akan hancur, semuanya akan rusak. Kemudian kita pindah kepada Ayat Allah subhanahuwataala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahy al-Samud. Abilah sawabucap yang kecil Allah maka terlintas dalam hatinya dalam benarnya sifat kesempurnaan Allah subhanahuwataala. Allah yang maha kuasa, yang maha biasa, maha kayu, maha pengampun, maha indah, maha suci, maha mulia. Seorang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala pasti merasa kenal dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sifat-sifat Allah dipergunakan cukup banyak. Dalam satu hadis yang telah kita bincangkan melalui surah Al-Araf yang lalu, inna inna ilahi tis'ata wa tis'in man ahsaaha dakhala al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki 99 nama. Bagi siapa yang menghafalnya, menirunya mengamalkan nama-nama tersebut dalam dirinya, yang mana ini tuntut yang mana yang dilarang untuk mengamalkannya Maka dia akan masuk syurga Jadi demikian banyak sifat Ataupun nama Allah subhanahu wa ta'ala Namun yang terpilih dalam basmalah ini Hanya dua sifat iaitu ar-Rahman Ar-Rahim Yang mana kedua keduanya diambil dari akar yang sama Di rut-rut yang sama Kerana sifat ini dipilih karena sifat itu yang paling dominan sebenarnya Kita telah lihat pandangan Syekh Muhammad Mutawaliah Syarawi Dalam Tafsir Liyaw Tafsir Syarawi Mengapa Allah mengulang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian lintang isteri al-Rahmanirrahim Mengapa diulang? Kata para ulama ahli tafsir Mereka mengatakan A'ada al-Rahmanirrahim Lianna rahmatahu sabakat gadabah Wali anna rahmatahu wasiat kulla hayi Wa ammat kulla makhluk Kata Aliiz bin Abdul Salam dalam tafsirnya Diulang kata al-Rahmanirrahim ini Bagi menampakkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Dan kasih itu yang paling dominan kita telah pelajari sama-sama dalam tafsiran menulis surah Al-A'raf sebelum ini bahawa Allah SWT memiliki begitu banyak kasih sayang kepada hamba-hambanya. Cuma satu saja yang diberikan kepada makhluk. Masya Allah. Allah SWT memiliki 99. Allah menyimpan 99. 100 rahmat, satu saja yang diberikan kepada makhluk dan itulah yang menjadikan minatang buas tidak memijak anaknya. binatang yang besar tidak melanyak anaknya. Hadis ini hadis-hadis-hadis Muslim yang pernah kita bincangkan Apabila kita teliti perkataan ini Al-Rahim, Al-Rahman Ia berasal dari perkataan Rahim Ataupun Rahim Kalau kita lihat dalam kamus Dewan Bahasa dan Pusaka Salah satu makna Rahim ini Iaitu sistem pengendalian peranakan sesuatu wanita Apabila kita sebut Rahim Yang terlintas dalam benak kita Ialah kasih sayang yang berlaku di antara seorang anak dengan ibu ni Terbayang betapa besar kasih sayang Dicurahkan seorang ibu kepada anaknya Tapi janganlah kita Menyimpulkan buat satu kesimpulan bahawa Sifat rahmat Allah SWT itu sepadan Sama dengan sifat rahmat ibu Betapa pun besarnya Kasih sayang ibu Sedara-sedari yang dimuliakan Allah Dia tidak akan dapat, menangis, dapat menandingi Kekuasaan kasih sayang Allah SWT Kehebatan, kekuasaan Dan kasih sayang Allah SWT Jadi curahan rahmat Allah ini sejarah sebenarnya dilukiskan dengan kata Rahman sejarah sifat yang memikirnya seperti yang tergambar dalam hadis yang kita bincangkan itu Allah memikir 99 di sisinya satu saja yang dilontarkan kepada kita di bumi ini mengisyaratkan bahawa Allah mencurahkan rahmat kepada makhluk kerana memang dia ini merupakan zat yang memiliki sifat tersebut sesekali boleh jadi seorang buat, ber, berwatak pemurah dengan menghulurkan bantuan kepada orang lain namun kalau kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Pemberiannya, halangannya Dia tidak memberi sama ada dia memberi ataupun tidak Semuanya merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mahu mengetahui atas pemberian Yang telah pun dianugerahkan itu Ataupun Bila Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberi kepada kita itu juga Tanda kasih sayang sebenarnya Siapa berdengar dengan mulia Allah Ada yang mengertikan bahawa ar rahman itu digambarkan dengan Curahan rahmat Allah yang Allah beri kepada hamba-hambanya di dunia. Sedangkan rahim itu yang disimpan, yang tersimpan di sisinya. Hanya akan diberikan di akhirat kelak kepada orang-orang beriman khas untuk mereka. Ini setengah pandangan, pandangan yang masyhur. Sementara, setengah orang-orang menjelaskan bahawa gabungan berkataan Allah, Rahman, Rahim dalam basmala, merupakan satu bukti bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat esik. Bukannya seperti yang didakwa oleh orang-orang Kristian. -orang yang berkonsep pada trinity. Bila mereka mengatakan bahawa Tuhan itu terdiri daripada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan tiga. Nama ini sekaligus bukan merujuk kepada tiga, tetapi satu merujuk kepada Allah dan dua merujuk kepada sifat-sifatnya. sementara kalau kita lihat seorang jago tafsir yang hebat, mufasir yang unggul dari utara Afrika, Musti Tunisia, almarhum Sheikh Tahir ibn Ashur. Mengatakan bahawa membuat penilaian berubah soalah ini sebenarnya terdiri daripada tiga kata yang merujuk kepada Allah Subhanahu SWT Yang telah dikenal pasti, dikenali oleh orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi Jadi diulang kalimah tersebut kepada mereka untuk menarik perhatian bahawa Sebenarnya apa yang telah kamu sembah sebelum ini dan Muhammad datang untuk menjernihkannya semula Membetulkan akidah kamu yang sudah bersilap disebabkan kamu menyembah berhala Maka nilai-nilai sifat yang kamu telah bersetuju ada pada Allah Subhanahu wa Ini satu pelajaran lagi kita akan huraikan lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wa wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mubarakallahu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.